De aceea, stăvășești în noi minunea minunilor și tainele și trăirea contemplației. Când vii în inima noastră, veri în noi puterea și lucrarea Ta, când intri în Biserica Sufletului nostru, pentru că ai zidit-o prin Cuvântul Tău, Cel Dumnezeu este. ca să locuiești și să petreci în noi cu însă-și trăimea cea nesfârșită în putere și de viață Să ne întărești, să ne dai sfânta radă, să ne luminezi mintea, să te dai pe tine însuți ca o minune, să faci din sufletele noastre să-l al tău, să rămâi nemărginit în putere, nesfârșit în înțelepciune și pricepere, pentru că cerul este tronul slabei tale. Și pământul așternut al picioarilor tale. Minunea este că așa iubești sufletele noastre, încât le faci părtași la bunătățile mai pe sus de cer. Ne încredințezi mările tale taine, căci mir văsate numele tău, atunci când minunea ta ne-ai descoperit. Eu sunt pâinea vieții. Dar mai ales,